На столику лежала книга. На обкладинці – старий будинок і надламане осіннє дерево з одним єдиним яблуком. Скільки він йшов до цієї книги? Рік, два, життя? Це вже неважливо. Вона є. Коли дописав, було відчуття солодкої втоми. Можливо, із цією книгою пощастить більше, аніж з віршами. Та ні, точно більше. Уже є. Уже у двадцяти найпродаваніших, і це тільки місяць, і з вересня турне. А далі? Далі буде. Час на вірші й час на прозу. Він поки що не заморочується тим, що для нього важливіше. Можливо, коли-небудь він напише роман у віршах. А можливо, і не напише. Людям не треба віршів. І поетів не треба. Ну, позбирав би він усі свої вірші, ну, видав би збірочку. А далі що? Дарувати родичам та знайомим, аби ті казали своїм іншим родичам і знайомим, що особисто знають поета? Дивитися, як книги припадають порохами в книгарнях? Ні, це не для нього. Він знає точно, людям треба романів, бо коли читаєш роман, то немов підглядаєш за кимось у чужі вікна. Це захопливо, цікаво, моторошно і солодко. З віршами треба зазирати в душу. А кого цікавить чужа душа? Тому він тримає зараз не збірку віршів, вірші нехай так і залишаються у шухляді, а роман. Провів рукою по обкладинці, обережно немов боявся зачепити оте єдине яблуко на порожній гілці, щоб воно не впало і з глухим стукотом не закотилося в чужу книгу. Так дивно. Ти створюєш світ, героїв, а потім починаєш відшукувати їх серед людей і вірити в кожне написане слово. Хто знає, Може і справді за кілька кілометрів від цієї кав'ярні якийсь невіжений фотограф знімає чорні троянди, що пахнуть скорботою. Десь далеко загріміло, і небо здригнулося блискавицями. Мене, не мене, не цього разу. За кілька хвилин гроза дісталася міста. Що ж? І не таке перечікувалося. А це просто травнева гроза. Люди тікали від дощу за порожні столики. Він замовив ще кави. Літник сповнився гамором. Дощ ставав усе гучнішим. Люди теж. Немов намагалися перекричати зливу. Біля входу спиною до нього й обличчям до дощу, обхопивши плечі руками, намагалася зігрітися, стояла жінка. Дивився на її тонкі пальці, на хвилі вологого волосся. Мабуть, вона пахне дощем. І літом. Є в ній щось таке затишнолітнє. От він йолоб, Вона змерзла, нема вільних столиків, а він тут мудрствує, чим вона пахне. Узяв зі стільця плед, підійшов ближче. Вона не почула його кроків за людським гамором і зливою. Кілька секунд дивився, як тримтять крапельки дощу на кінчиках пасем – «Покликати? Але ж він не знає її імені». Обережно торкнувся плеча. Вона ледь здригнулася. Обернулася і здивовано подивилася на нього. «Вибачте, якщо вас налякав. Візьміть, будь ласка». Він простягнув їй плед. «Дякую». «Якщо не проти, тільки не подумайте нічого такого». «Поки що не встигла», – усміхнулася незнайомка. «Хотів запропонувати вам місце за столиком і каву». «Дякую». Мабуть, варто погоджуватися, бо ж злива і не думає вщухати. Якщо хочете, можемо взагалі не говорити. Та чого ж не зрозуміла жінка? Можемо просто дивитися на дощ? Так можна і дивитися, і говорити, хоча, як хочете, дякую вам за прихисток. Ви любите дощ? Колись любила, тепер ставлюся до нього помірковано. Тобто, є добре, нема, добре. А ще більше добре, коли я окремо, а він окремо. «Можете пояснити? Не варто пускати дощ у своє життя. Бо що тоді?» «Тоді від нього не сховатися під пледом на літнику», – розсміялася жінка і щільніше закуталася в плед. «А якщо просто підставити обличчя?» «А що просто?» Замовив їй каву. Дивився, як вона затиснула горнятко руками і обережно зробила перший ковток. «Не гаряче?» «Саме так, як треба. Не люблю холодної кави. Навіть микрохвильовку купила собі, аби її підігрівати, коли забуваєш про неї». «Так теж смачно». «Так теж кавово. А смак залежить від того, з ким п'єш. Кава наодинці, до речі, теж може бути кавовою». «А зараз яка кава? Смачна?» «Так не чесно», – розсміялася вона.